Napközben az MR 1 kosut rádióban minden hétköznap délelőtt 9-től 11-ig. Patak tisztítás, rehabilitáció, revitalizáció milyen szereplőkkel és kinek az irányításával. Akinek patak van a közelében, ott más a levegő, élvezhető a zöld, sokan mégis szemét használják a patakpartot. Talán azt hiszik, hogy a beléha igált műanyag palackot, kommunális hulladékot, autógumit elviszi a víz, takarításra pedig szinte csak a közmunkások vállalkoznak állami pénzből. Vas megye Gergó Judit. Na most azért láttam ezt, meg a Gályer Parkban is láttam, hogy jöttem egy kirakott biciklit. Hát tegnap dobták bele, mert nagyon rozsdás. Bár amíg benne van és nagyon kisebb belőle, akkor össze se veszik, csak hát itt tele van ám ilyennel. Mi csináltunk egy négy, öt, hat éve egy teljes tisztogatást, úgyhogy ereztetük a vizet, nagyon pici vizet, Ne hát ne, ne tudnék mit találtunk itt. Hihetetlen. Aha. Jó napot kívánok! Megkérdeztetem egy kicsit, hogy mit csinálnak itt most. Hát itt kicsuk a fákat. Munkanélküli volt? Igen, igen, igen. Mióta? December 31 volt a munkanélküli. Foktum Mi a szakmája? Tan... Szerkezetlakatos. Nem okoz ez önnek gondot, hogy nem a szakmájában van? Hát nem, nem a maceránsabb, meg kevesebb a pénz is, meg mit tudom, de hát most mit tud csinálni az emberi Dolgozni kell. Sajnos ilyen világot élünk. A nyugat vízügyi igazgatóság is részt vesz a közmunkaprogramban. Most itt állunk a gyöngyös patak partján. Jelenleg a közmunkásainkkal meder tisztogatási munkákat végzünk, ami annyit jelent, hogy a mederbe belógó bokrokat, korhat, beteg vágják le, magyarul tisztogatják a medret. Ebbe bele kell érteni természetesen azt is, hogy vonulnak vég a vízfolyás mentén és a sajnos nem kevés szemetet is szedik össze folyamatosan. Hányan vannak most itt kint? Itt a Szombathelyi Brigád jelenleg öt fővel dolgozik. Megyei szinten, vas itt a mi szakaszmérnökségünk területén 83 közmunkás dolgozik, Szentgotthártól, Szerdömőttől, Csepregig. Örül, hogy itt rendben rakják a partot? Én ne ödülnék. Én ütettem, mert át a vákor vagy mi, valamikor. Hát az régen volt, ugye? 85-ben. Igen, örülünk neki, hogy rendbe teszik. Ott is tessék nézni a vízbe, ott van minden, ugye belább volt dőve csak tessék megnézni, és hogyha jön a víz, ugye kiönt. Milyen sűrű rakják ezt rendbe itt? Hát, én nem néztek rá, ha rendben rakták volna itt. Van, ahol viszont komoly árvízvédelmi probléma, ha a gondozatlan a patak környezete. Legalábbis így látják a helyi lakosok csobánkán, ahol tíz éve és tavaly is vitt mindent a derapatak. Cifra Szilvia járt a helyszínen. Felhő és szent keresztül lejött az összes víz. Mel magasságba úsztunk bent a udvarba a vízbe. Földobáltuk a padlásra a disznókat, a tyukok nyulak megdöglöttek, a kis háztönkremet, a pince tönkremet, a bútorok, minden. Ezzel már tele van a hócipő. Mi kútba vannak fák, kiszedjük, kimélyítjük csak a zöldek nem engedi természetesen, mert azt mondják, hogy a természetet rontjuk vele, ez nem igaz, nem szeretnénk még egy árvizet megélni Most nem néz ki nagyon a patak. Azt hiszik, hogy ez csak egy kis csordogállapot, de megmutatta az erejét. Ezt a hídvasat, ezt el is borította, ami itt van. Tele volt a mederfákkal. Olyan tetemes törzsű, ilyen-olyan mindenféle növények nőttek ki belőle, hogy azt kezdtük el tisztítani. És most úgy látszik rajta, hogy igazából, ha jönne ilyen víz, akkor sokkal könnyebben el tudna menni. Benkei Dikó vagyok, az Összaj környezetvédő Egyesület elnöke. Itt állunk Csabánkán a Margit Ligetben, azon a helyen, ahol tavaly. Elindult egy patak revitalizációs program. Azt szerettük volna elérni, hogy az úgynevezett csatorna folyás szerű víz elvezető meder, ez visszaalakuljon élő patakká. A patak partja az egyetlen helyi védettségű terület Csobánkán. És a polgármester egy elég rossz precedens teremtett arra, hogy a védett fákat ki lehet vágni. Ott ténylegesen árvízi mederbe épültek bele házak. És ráadásul az elmúlt 10-20 év során, amikor nagyobb árvizek jöttek, azok ráadásul le is mostják a patakpart egyik oldalát. de töltés sincs a házak és a víz között, semmi. És hogyha jön egy nagyobb víz, ami múltkor is jött ilyen 2-3-4 méter magas vízoszlop, az természetesen ezeket a házakat elönti. Csobánka polgármesterével, Vinkler Sándor Józsefnével éppen most sétálunk végig a derapatak mellett, és azt nézzük, hogy dolgoznak a közmunkások, éppen vágják itt a füvet a patak oldalába. Készülnek arra, hogy esetleg megjön az esőjön a víz, akkor minden rendben legyen? Azért ez nem elég készültség. Sokkal nagyobb beruházással kellene most már rendbe hozni. Egyébként van egy 2002-es ervizvédelmi rendeletünk, ami már előírta, csak sajnos nem történt meg. Az ilyen kis falvaknak nagyon nagyon kevés az anyagi lehetősége egy ilyen igen nagy beruházásra. Hát azért nagyon-nagyon hosszú területen folyik itt Csománkán a derapatak, illetve kovácsi patak. Ez egy nagyon szép összefogás egyébként a lakosság részéről, hogy ha az ő maga egyszerű, meg kevés módján is, de hozzájárul ahhoz, hogy legalább a nagyon veszélyes, meg nagyon érintett szakaszokon némi árvízvédelmet végre tudjunk hajtani. Kivágják ezeket a kisebb, nagyobb fákat így próbálják megíteni. Nem, csak hogy ne akarjon föld. Itt azért nagyon magasról jön a víz, nagy a rendülete a víznek. Ez az úr is az mondta, a, hogy igen. a környezetvédők nem akarják megengedni, hogy kitisztítsák a igen, patakot. Ők mit mondanak, miért nem? Hát azért, mert környezetkárosítás. Mi nem. alapján döntik el, hogy mondjuk melyik fát veszik ki, melyiket nem? Tehát, hogy van -e erre egy egységes koncepció, vagy amit látnak a lakosok, azt veszik Hát a vízügyi törvény és kormányrendelet, ami minket szabályoz. Az egyetemen leírja, hogy a patakmedret ki kell tisztítani annak, akinek a tulajdonában van. 039666 az SMS számunk, Maros Károly, a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság igazgatója és Karakai Tamás a védegylet szakértője a stúdióban. Bentapatak, ugye? Ez egy nagyon, nagyon szép pilot programot szokták mondani, vagy mintaprojekt. Nagyon sok embert érint, jó néhány települönösen át uh, sok százmillió forintból. Nagyon foglaltam össze. Igen, jó napot kívánok! A 2007-ben kezdődött el a Benta Patak revitalizációja. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség tette lehetővé egy pályázat keretében nyertük el a szükséges pénzeket, mintegy 700 millió forintból, öt település, szászalombatta ért, tárnok, sóskut, bia, torbács, mintegy százezer emberi a vízgyűjtő területen. Van egy ilyen patak térkép nyilván a szakemberek kezében, éppen reggel a Hajnaltár című műsorban hallottam. Talán a Tócsapatak rehabilitációra most éppen 100 millió forintot költenek, vagy költöttek, de a szakértők azt mondják, hogy 500 millió kéne ahhoz, hogy teljesen megvédjék ott a, a környékben lakókat rengeteg pénz kell hozzá, rengeteg szakértelem kell hozzá, és rengeteg segítők kész kell hozzá, hogy Magyarországon ezeket a kis vízfolyásokat is karban lehessen, mederben lehessen tartani. A védegylet civilik vízügyesekkel összefogva kezdeményezte például a, a derepatak csobánkai revitalizációját, ugye? Magyar a, a patak, a meder újra, újra életre kelt, és igen. Az mit jelent? Hát, ha megengedi szerkesztő úr, jó napot kívánok a hallgatóknak is, egy kicsit visszább kell menni ahhoz a múltba, hogy értsük a problémákat, hogy miért kell egyáltalán revitalizáció, és hogy ez mit jelent. A problémák azok az elmúlt 200 évben halmozódtak fel, amikor is a társadalom nem akart adni helyet se a víznek, se a természet egyéb területeinek, és minél nagyobb területeket szántó településbe építésre fordítottak, Gyakorlatilag a vízügyi szervezet is azért jött létre, hogy kiszárított állapotban tartson egy csomó olyan területet, ami azelőtt a patakok és vízfolyás sok árteréjben. Mert odtatok elfoglalni a természet olyan területeket, ami egyébként víz alatt áll gyakran, vagy állhat gyakran. Hát például ilyen a Tisza vízgyűjtője, és hogy ezt vízügyes szakemberek gyakran elmagyarázzák itt ebben a stúdióban is. Igen, gyakorlatilag a, a Föld élő rendszere, és annak a bármilendere a egy vízgyűjtő terület, például az hasonlatos egy emberi szervezethez. Képzeljük el, hogyha mondjuk a bérrendszerünket helyettesítenénk egy 40 centis PVC darabbal, akkor mm. ott milyen tápanyag és víz hasznosulás következne be. Tehát gyakorlatilag lerövidítettük a vízfolyásokat, kivezettük a vizet a tájról. Levágtuk a kanyarokat. Levágtuk a kanyarokat, mindezt azért tettük, hogy minél több szántó és beépíthető területet nyerjünk. Ez akkoriban nyilván jó volt lett, tűnt. Azóta kiderült, hogy... Ezt nem tehető meg büntetlenül, mert a Földnek az élő szervezete nem így működik, nem így épül fel. Meg a víz az, Hatokoknak és a víz előbb -utóbb szükségük van azokra a azt az növényzetre, és az azt arra a területet. növényzetre is szükség van a vízgyűjtőn, főleg fás növényzetre, ami az egész vízfolyás, a vízjátékot alacsonyan mm. tartja, és a vízhozamokat kiegyenlíti. Jó, ez nagyon tartja. szépen hangzik, de itt azért van egy konfliktus, amiről muszáj beszélnünk, és az a riportban is előkerült ott a deránál. A zöldek, a védegyület, a környezetvidők azt mondják, hogy ültessünk fákat, eh... Uh. Legyen olyan a patak, mint régen volt. Ugye adjuk vissza a természetnek azt, ami. A vízügyesek, hadd mondjam én egyszerűen, meg azt mondják, hogy a víznek le kell folyni a gyorsan, azon a PVC csőben, minél gyorsabban. Önök azt mondják, hogy ez nem jó, mert ha gyorsan lefolyik, akkor valahol máshol folyik szét, és valahol máshol árt. És ebben van ellentét. Én magam ezt a derapartján láttam, amikor jöttek a környezetvédők, lelkesen fákat, facsemetéket ültettek, a vízügyesek meg a hajukat tépték, hogy oda nem szabadna facsemetét ültetni, mert az megfogja majd áradáskor a, a, a, a mindenféle hulladékot, ami ott jön. Lesz. Beszélgetünk igazgatóra itt a műsor előtt is, mind a ketten úgy látjuk, hogy a, a konfliktusok nem feloldhatatlanok egyáltalán. Csak ehhez az kell, hogy a, az egész vízgyűjtőt egységként kezeljük, és a problémáknak a gyökerét fogjuk meg, hiszen az a a lent, mondjuk Pomázon, akkor okoz problémát, ha egyébként föntről egy begyorsított árhullám érkezik, ami elöntéstől hát, az a faluba. Ebben az... igazán van a szerkesztő urnak, hogy Szerencsésebb lett volna az egész vízgyűjtőt fölülről kezdeni víz visszatartásra állítani, és ezért is nem igazán vitatkoztunk a szakaszmérnök úrral, amikor kiegyeztünk abba, hogy a part érre ültessük a csemetéket, a De már közül arról, igen. hogy nem ez a valódi megoldás, ez, ez egy szépítés, ez egy zöldítés, de el kell indulni abba az irányba, hogy azokon a külterületeken, ahol nem, hogy nem árt, hanem használhatna a víz, ha megfelelő mm -hmm. ökoszisztémát is telepítenénk mellé, erdőt például, vagy olyan ősi gyümölcsfajtákat, aminek használ az árvíz, hiszen valamikor használt ősen használták az árvizet, akkor ezek a területek szolgálnak. egyszerre az, az, az egyszer az zöld szervezetekkel, civilekkel, védegyetel van itt a gond, hanem azzal, hogy nagyon sok patak meder nincs karbon tartva, ahogy mondta, hogy évszázadok óta Magyarországon, vagy évtizedek óta Magyarországon, és nagyon sok minden változott azóta. A vízügynek viszont szakemberből van talán kevés pénz sincs elég, lelkes segítők vannak itt ott tamó, de nagyon sok helyen meg nincsenek az országban. Jönnek a hallgatói SMS-ek, akarják, mondom, például a gyöngyösi Durándában is meg lehet nézni a patakot, borzalmas írja a hallgató, és aztán jönnek még hasonló vélemények. Sajnos ez igaz, az elmúlt évek, évtizedekben viszonylag kevés pénz jutott ezeknek a munkáknak az elvégzésére, és ezért a folyamatos fenntartásáért inkább arra van lehetőség, hogy egy, egy már teljesen tönkrement vagy előregedett vízfolyást felújítsunk sokkal nagyobb pénzből. Visszatérve az előző kérdésre, igazából az a szervezet példa egy nagyon jó volt. Tehát egy vízfolyást az egy élő ami aminek különböző szakaszai vannak, és nincs egységes recept, amit egy rá lehet húzni. belül három gazdája van, a pilisben egy, egy kis Ez egy patak, másik mert, probléma hát egy... a tulajdon, de, de igazából, <gül> ugye egy itt, ha egy visszfolyást megnézzünk Általában egy település fölött lehet visszatartani a vizet, és nem a mederbe kell visszatartani, ez nagyon fontos, hanem a vízgyűjtő területen. A meder pici észük, az arra van, hogy ami víz oda érkezett, azt már levezessük benne minél gyorsabban. A vízgyűjtő területet kell, tározókat kell létrehozni, ez lehet többféle ö, megoldással, egészen mesterséges művi környezettel, vagy természetvédelmi környezettel. A település belterületéről el kell vinni a vizet minél előbb, tehát ott egy egész másfajta hmm. műszaki megoldást kell alkalmazni. Jó példa a derapatak. Csobánka térségében az az igény, hogy természetvédelmi megoldásokat alkalmazunk, a viszonyás alsó részén Szentenre térségében meg azt kérjük, hogy borotváljuk ki a medret, hogy a vizek hmm. minél előbb lefogadnak. Történik is valahol, mert láttam, hogy ott éppen most nagy munkát végeznek. Igen, forró, ki. Persze. Ez nyilván nem tetszik a, a zöldeknek, vagy kompromisszumra kell jutni. Tehát van, ahol lehet szépíteni, szépítkezni, ugye a vízmederben, van, ahol, van, ahol meg nem. Egyszerűen árvízvédelmi okai vannak ennek. Hát ezért, hogyha a fák helyi szerepét nézzük, ott is van egy kis konfliktus a nézőpontok között, hiszen a vízügyi szervezet az elmúlt évtizedekben, hát lehet, hogy kicsit alacsonyabb intenzitással, de alapvetően mindig arra törekszik, hogy teljesen növénymentesen tartson. Mm. Tehát ez az elv, hogy teljesen növénymentesen kell tartani egy medret. Mi pedig azt mondjuk, hogy nézzük meg az erdei patakokat, ahol fák borítják a patakot, mm. úgy, hogy a árnyalják a vízfolyást, ott a fáknak a víz visszatartó szerepe az lehet, hogy minimális, viszont az árnyalás révén az, hogy a látszerű növényzet nem burjánzik el, még segíti mm. is a jó, azt hiszem, hogy ezt a, ezt a vitát ezt jól megmutattuk. Láng István, a Vidékfejlesztési Minisztérium vízkálerhajtási főosztályvezetője a vonalban. Jó napot kívánok, Láng úr. Jó napot kívánok. Zajlik ugye egy térképezési folyamat, lehetséges vészhelyzetek, pirossa intézkedési terv. Hogy néz ki a, ez a térkép? Hány ilyen patakról, vízfolyásról van tudomásunk, ahol, ahol segíteni kell, valamit javítani kell az állapotokon? Gyakorlatilag ez egy uniós előírás, amit teljesítünk, és az itt a hallható konfliktusból azért türelemmel ezek a szállap összefordnak egy esetnél, én úgy gondolom. Az unió abból indul ki, szerintem Magyarországnak is ebből kell kiindulnia, hogy a legelső feladat a vizekkel az életveszély elhárítása, a második, hogy minden beavatkozás az fenntartható és finanszírozható legyen hosszú távon is, nem csak a kiépítése bárminek, hanem utána a fenntartása. És ezután jöhet a többi érdek bármilyen vízügyes természetvédelmi, és ezért az Unió azt írta elő Magyarországnak is, hogy vizsgálja felül a folyóit és patakjait, és nézzenek, hogy mekkora az árvíz kockázata, mekkora vagyoni értékeket veszélyeztet, illetve ember életet az árvíz, és ennek megfelelően elkészít egy térképet, és ezt fogja determinálni azt, hogy azon a területen milyen beavatkozásra egységes. Nyilván ahol nagyon nagy a veszély, ott nagyobb művi beavatkozások lesznek, és nyilván ahol minimális a veszély, ott akármilyen természetvédelmi beruházás is elfér. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog lesz, ha elkészül, mert rámutat arra, hogy uraim, itt nagy baj van, itt valamit csinálni kell, itt pedig lehet bármit csinálni, lehet adott esetben területet kisajátítani természetvédelmi célokkal, és egy mozaikosan össze lehet tenni új a vízrendszert, hogy a káposztá és megmarad is jól a egyszerűs jólét. A jólétemeket az van egyfajta értéksorrend, ugye? És a szereplőket is felelősségük szerint sorrendbe kell állítani, és utána lehet aztán az együttműködésről minden egyes adat pataknál és szakaszon beszélni, beszélgetni. Persze, mert az ember egyszerűen végig gondolja, belátja, hogy egy patak, ha átfolyik átfajlik tíz településen, akkor nem lehet csak. Vízügyes ö, ö, árvízvédelmi célral kezelni, vagy csak természetvédelmi célral kezelni. Itt különbözőek az igények egy belterületen és egy külterületen. És mindenre megvan a lehetőség, de ott az ember is, hát azért vegyük figyelembe, hogy az ember is ott van, tehát vannak is vannak igényei, és hát ennek megfelelően próbálja mindenki igazítani a saját igényeit ö, saját elvárásait. A azt mondják, hogy a biológiai folyosok legyenek folyamatosak. Ez, Ezt ez... én is tehát ezt teljesen maximális egyetértek, hiszen pont Karakai Tamással személyesen is dolgoztunk a rábán együtt ebbe a kérdésbe. Én is azt mondom, hogy igenis foglalkozni kell a biológiai folyosókkal, tehát adott esetben a vízi élőlényeknek meg halépcsőket kell építeni, oh. hogy amivel kerülnek a patakba, hogy végigjárható legyen a számokat. Ez folyosó. meg nyilván mindent megdrágít, ugye? Tehát ez az összes ne, fodor, bolt, meg cizellálás... Ami 100 millió, az akár lehet 500 millió forint is. Hol van erre pénz egyébként? Tehát mondjuk most éppen milyen pályázati formák, lehetőségek vannak kisvizek, hát, folyóvizek rehabilitációjára? Igazából azt kell mondjuk, hogy a Keopra volt erre egy nagyon jó pályázata, de most zárult le, és valószínűleg ezt most a 2013 EU költségét és megnyitásáig nem fogják megnyitni. Az élőhelyek védelme, ami kimondottan vonalas vízfolyások mellett a, a természeti károk kompenzálására került kiírása, és egyébként rengeteg pályázat érkezett, meg is kellett hosszabbítani ezt. A, de ez most zárult le az NFI információja szerint. A, ami megnyílik minden évben, bár ez nem egy nagy összeg, az az forrás pályázat, aznak a kiírása az idei évinek most van folyamatban. És szeretném felvinni a figyelmet arra, ami ugyan Budapestet az nem érinti, hogy rengeteg lehetőség marad el a határmenti pályázatokba. Például a Baján most sikeresen pályáztak a Ferenc csatorna rehabilitációjára, Nyíregyházán rengeteg rehabilitációs munka kezdődött meg. Ezeket a pályázatokat vagy nem veszik eléggé figyelembe, azt gondolom, de azt hmm. kell, hogy mondjam, hogy a keó pályázatban önmagában az most... Már lezárult és kimerült. Nagyon szépen köszönöm Istenak. Csícs Sándor, a Móz alelnöke a vonalban. Jó napot kívánok, alelnök úr, van még kívánok. egy percünk beszélgetni, mert hogy a horgászok is fontos szereplői lehetnek ennek az együttműködésnek, ugye, és most nem csak arról van szó, hogy szemétszedési akciókat hirdetnek a, a saját területeiken. Igen, természetesen nem csak erről van szó. Én a egy területről tudok beszélni, ahol a természetes vizek és az állóvizek aránya 90% és 10%. Tehát a vadvizeken meg kellett tanulnunk a horgázturizmust kialakítani, és a természetes vízi halbölcsőhelyeknek a helyreállításával tulajdonképpen ilyen úgynevezett kultúrszakaszok jöttek létre a kis hol, hol van a legnagyobb baj? Hol nincs gazdája a területnek, a pataknak? Mert ahol egy horgász csapat gazdaként lép fel, az rendben van. Ahol egy, egy zöld szervezet, a védegylet vagy bármelyik másik fellép, az is rendben van. Ahol az önkormányzat potens, az is rendben van, de sok szakasz marad -e el, marad ki. Igen, a kavicságban történő visszahúzódással a patakok kezdenek elértéktelemedni, mocsarasodnak a medrek, és sajnos nagy vizek esetén, amikor árvíz jön, akkor pedig egy természetes dugó képződik. Mi azt a lehetőséget láttuk meg, hogy súrantók építésével pontszerűen vissza lehet emelni a patakok vízszintjét, és gyakorlatilag kialakul az a természetes meder újból, amelyik 50 évvel ezelőtt volt. Patak életében. Na. És hát ez ilyen ciklákból sziklákból leső szenéküszegökkel oldjuk meg. Tehát Geodézialag a kiválasztott helyen. Víz engedélyt kell váltani, és az Unió ő, támogatja ezeket a törség. A 80 milliós projektól volt szóval nagyon szépen köszönöm Répce, gyöngyös pinka és csörnyös Herpenyő patakokon. Még egyszer köszönöm szépen a lennuk vissza a stúdióba karokai Tamáshoz és Baroskárohoz, <tos> ez 10 milliárdokban mérhető, ugye, ami kényszerre szükség lenne. Igen, tehát töredék áll rendelkezésre, de jelenleg is folynak azért ilyen munkák. A gyáli patakon, gyámon, most indul éppen egy olyan fejlesztés, ahol pontosan ilyen cél a patak felső részén olyan műtárgyakat építünk, amik a vizek visszatartását fogják biztosítani, hogy állandó vízborítást legyen. Hogyan lehet a lakosokat meggyőzni arról, hogy gazdáik? annak a vízfolyásnak ami a településen keresztül folyik, és nem szemét tárolóként szolgál. Hát én úgy gondolom, hogy a lakosság egy része szeretne gazdája lenni, ezekkel az emberekkel kell ezt elkezdeni, de ehhez nagyon fontos az is, hogy együttműködés alakuljon ki, valódi együttműködés a vízügyigazgatóság szakemberei és a zöld szakemberek között, és fel kell oldani azt az ellentétet. Legyen egy megegyezés, egy kompromisszum, jó döntés szülessen, látszom, hogy az működik is az ut következő időkben, mert az kell bizalmat. Azt gondolom a lakosokban. A Igen, kétel. és a Baros úr által is említett szakaszokon azért kell tudni kialakítani azokat a vízvisszatartó és természet regenerációs területeket, amik megmutatják, hogy ez egyben árvízvédelemből is jó, mert visszatartja az árhullámokat. Azokon a területeken, ahol ez hasznot hajt és nem kárt okoz, akkor az emberek látni fogják, hogy ez egy, ez egy jó program. Protaktisztítás, rehabilitáció, revitalizáció, erről beszélgetünk arakai Tamással és Baros Károly Köszönöm szépen, hogy a napközben vendégei voltak.